Розділ 28-й. На підготовку заявного буя «Мандрейк» Крукшент і Гансен витратили майже годину, передусім тому, що з печери вийшов Гент, який виміг провести три повноцінні перевірки систем і лише після них задовольнився функціональністю приладу. «Послухайте», – роздратовано сказав Гансен, коли вони втретє ввімкнули локаційний комп'ютер. Він чіпляється до об'єктів, які загороджують зоряний покрив, а коли він змоделює слід, його вже не відірве ніщо, крім появи темного тіла. Якщо цей ваш зореліт не стає час від часу невидимим, проблем немає. Це цілком можливо, сказав Генд. Знову вімкніть запасний детектор маси. Подбайте про те, щоб він увімкнувся після випуску. Гансен зіткнув. На протилежному кінці двометрового буя всміхнулася Крукшинг. Згодом я допоміг і принести пусковий тримач із вантажного відсіку на гіні та закріпити цю штуку болтами на критчущо-жовтих гусеницях. Гансен завершив останні перевірки систем, захряснув панелі вздовж конічного корпусу і ніжно погладив бік машини. «Готовий до великої глибини», – сказав він. Оскільки пусковий тримач уже був зібраний і працював, ми покликали на допомогу Дзяна Дзяпіна і обережно витягнули буй на місце. Він був призначений для запуску з торпедного апарата і на крихітному тримачі з гусеницями сидів дещо куметно. Здавалося, ніби він може будь-якої миті перекинутися на ніс. Рацин поводив гусеницями туди-сюди, а тоді змусив їх зробити пару кіл, перевіряючи рухливість, після цього вимкнув пульт, поклав його в кишеню і позіхнув. "Хтось хоче перевірити, чи зможемо ми спіймати ролик лапіни?" спитав він. Я глянув на ретинальне часове табло з секундоміром, яке я синхронізував із зворотним відліком у печері. Залишалося трохи більше 4 годин. За яскраво-зеленими цифрами в кутку свого поля зору я побачив, як ніс буя засмикався а тоді покотився вперед над заокругленим кінцем гусени тримача. Зупинився він у піску, глухо, але тихо гупнувши. Я позирнув на Гансена і всміхнувся. «Ой, гради самоді», – промовила Крукшин, побачивши, куди ми дивимося, і наблизилася до тримача. «Ну чого ви тут стоїте і либитися, як ідіоти? допоможіть мені». Вона розірвалася. Я стояв найближчий і вже майже повернувся, щоб зреагувати на її заклик. Згодом, пригадуючи все це у хоробливому заціпанінні, я чітко бачив, чи то згадував, як удар розітнувий просто над тазовою кісткою, пішов угору, гору, рухаючись туди-сюди, а тоді викинув до неба купу клаптів у фонтані крові. Це було ефектно, як невдалий трюк якогось повнотілого гімнаста. Я побачив, як над моєю головою опинилася рука та частина торсу. Повз мене пролетіла її нога, і я дістав легкий удар по губах краєм її стопи. Я відчув смак крові. Її голова ліниво здійнялася в небо, крутячись, і тягнуті за собою довге волосся і нерівні клапті плоті з шиї та плеча, наче святковий серпантин. Я відчув, як мені дощем забризкало обличчя кров, яка цього разу належала їй. Я почув власний крик, так, ніби він долинав з великої відстані. Половина слова «ні», відірваного від свого значення. Біля мене кинувся до свого відкладеного сонцестру Магансен. І я бачив, Крики з нагіні, Що саме? Хтось заходився гатити з бластера. Це зробило. Пісок довкола пускового тримача закипів від активності. Таких, встиг шипасти кабелів, як той, що роздер рукшинг, було півдюжини. Вони були блідосірі і мерехтіли на світлі. Вони наче видавали якесь гудіння, від якого мені свербіло в вухах. Вони схопилися за тримач і смикнули його. Заскриготів метал. Один болт відірвався від своїх кріплень і кулою прозвіщав повз мене. Знову розрядився бластер, а за ним безладним тріскучим хором ожили інші. Я побачив, як їхні промені проникають крізь предмет у піску, ніяк на нього не діючи. Поз мене проплендався Гансен, ще стріляючи з притиснутого до плеча сонцеструма. Я дещо усвідомив. «Назад!» – крикнув я йому. «Назад, щоб тебе!» У моїх руках опинилися Калашникови. Надто пізно. Гансен, напевно, думав, що має справу з бронею або ж із стрімким ухилянням. Він уже розширив промінь для запобігання останньому і наближався, щоб постріли були потужнішими. Снайперський сонце-струм 11-ї моделі від General Systems розрізає танталову сталь, як ніж розрізає плоть. Якщо стріляти зблизька, він випаровує ціль. Кабелі злегка виблискували. Тоді пісок у нього під ногами вибухнув, і вгору різко потягнулося нове мацальце. Не стиг я опустити розумні пістолети, як воно вже відірвало йому ноги до коліна. Гансен пронизливо по-звірячому закричав і повалився, не припиняючи стріляти. Сонце струм обертав пісок на скло у довгих, неглибоких борознах довкола нього. Короткі товсті кабелі здіймалися і падали ціпами на його тулуб. Його крики різко припинилися. В нього потекла кров із щасленними згустками, що нагадували піну на лаві у кратері вулкана. Я підійшов і вистрілив, Виставив пістолети, інтерфейсні пістолети, наче власний гнів. За допомогою біозв'язку з пластин на долонях з'ясував подробиці. Висока ефективність, розривні патрони, магазини повні. Те, що уявлялося мені за межами мого гніву, втілилося в тому, що звивалося переді мною. І калашникові вдарили по ньому суцільним вогнем. Завдяки біозв'язку я цілився з точністю до мікрометра. Кабелі рубали і підскакували, падали на пісок і борсилися там, наче викинуті на суходіл рибини. Я спустошив обидва пістолети. Вони виплюнули магазини і радо розкрилися. Я стукнув руків'ями по грудях. Відреагував ремінний зарядник, руків' пістолетів всмоктали в себе свіжі обойми, класнувши гладенькими магнітами. Обидві мої руки, в яких знову відчувалася важкість, рвучко простяглися вперед, крутнулися вліво-вправо, шукаючи та пристрілюючись. Відтяті кабелі вбивці зникли. Інші кинулися на мене крізь пісок і загинули пошматовані як овочі під кухарським ножем. Я знову все розстріляв. Зарядив, розстріляв, зарядив, розстріляв, зарядив, розстріляв, зарядив, розстріляв. А тоді кілька разів ударив себе у груди, не чуючи, як клацують спорожнілі зарядні ремені. Кабелі довкола мене перетворилися на бахрому з обрубків, які мляво звивалися. Я викинув геть спорожнілі пістолети і висмикнув з розтрощеного пускового тримача якийсь шмат сталі. Заніс над головою і опустив. Розлетілася, здригнувшись найближча кубка обрубків. Угору вниз, шмаття, клапті, вгору, вниз. Я підняв дрючок і побачив, як на мене дивиться голова Крукшинг. Вона впала на пісок обличчям до гори. Широко розплющені очі покривало довге сплутане волосся. Її рот був розкритий, наче вона хотіла щось сказати, а на її обличчі застиг вираз болю. Двищання у вухах стихло. Я опустив руки. І дрючок. Опустив погляд на відрізки кабелю, що квола смикалися довкола мене. Я раптом охолонув прийшов до тями і біля мене опинився дзян. Дай мені корозійну гранату, попросив я, сам не впізнаючи власний голос. Надіні зависла на висоті трьох метрів над пляжем. У відчинених вантажних люках обабіч неї було встановлено кулемети з твердими боєприпасами, за ними сиділи депрета дзян, які здавалися блідими у відблисках від крихітних екранів дистанційних прицілів. Зарядити автоматичні системи досі було ніколи. Вантажний відсік у них за спинами був завалений предметами, поспіхом урятованими з булькобудів. Зброєю ємностями з їжею, одягом, усім, що можна було підхопити і бігом понести під захистом недревних кулеметів. На одному кінці вантажного відсіку лежав заявлений буй мандрейк. Амелі Вонксават потроху коригувала підйомну силу, що тримала гіні на місці, а його вигнутий корпус легенько перекочувався по металевій палубі. На наполягання Матія Сагенда саме його першим забрали з бірюзової піщаної рівнини, що раптом стала небезпечною, його бездумно послухалися. Виш лише за все був потрощений, конічна оболонка була подряпана і розірвана вздовж. Моніторні панелі зірвалися з петель, а його внутрішні повивалювалися як розірні кінці кишок, як рештки Припини. Залишилося дві години. Ми й хотяк спалахнули цифри. Івет Крукшенг і Оле Гансен були на борту. Система знаходження людських решток, яка мала вигляд граві-підйомного робота, обережно політала туди-сюди над закривавленим піском, засмоктала все, що зуміла знайти, скуштувала знахідки і перевірила їхню ДНК. А тоді наповнила окремо дві співдюжини елегантних спеціальних пакетів блакитного кольору, що виходили з трубок у її задній частині. Розділення та відкладення система виконувала зі звуками, що нагадували мені блювання. Коли пошуковий робот опорався, Кожен пакет запечатали лазером на шийці і позначили штрих-кодом. Суджияді з кам'яним обличчям переніс їх по одному до спеціального холодильника у віддаленому кінці вантажного відсіку і сховав. Обидва пакети мали такий вигляд, ніби там лежало щось абсолютно не схоже на людські тіла. Жодну кортикальну пам'ять так і не знайшли. Амелі Вонг шукала відповідні сліди, але наразі всі вважали, що на ноби поїдали всю неорганіку, аби породити наступне покоління. Зброю Гансена та Крукшинк теж ніхто не знайшов. Я перестав дивлятися у люк-холодильника для трупів і пішов нагору. На палубі для екіпажу в задній каюті лежав під оком мікроскопа Сунь-Ліпін зразок на нового кабеля, запечатаний у термопластик. За нею стояли Суджіяді та Гент. Таня Вардані з незворушним обличчям притилилася до стіни в кутку, обхопивши себе руками. Я сів отдалік. «Подивись!» – Сунь озирнулася на мене і кашлянула. Це те, про що ти казав. Тоді мені не треба дивитися. Ти маєш на увазі, що це на ноби? Недовірливо запитав Суджияді. Ні. Бляха Суджияді, брамищі навіть не відчинилися. Я почув надрив у власному голосі. Сунь знову вп'ялася поглядом в екран мікроскопа. Там вона, здавалося, знайшла собі якийсь прихисток. Це переплетена конфігурація, сказала вона. Але її елементи насправді не торкаються один одного. Вони, напевно, пов'язані виключно польовою динамікою. Це схоже на, не знаю, на дуже сильну електромагнітну м'язову систему на мозаїчному скелеті. Кожен наноб генерує частину поля, і саме це сполучає його з іншими. Постріл Сонцеструма просто проходить крізь нього. Він може випарувати кілька окремих наноботів просто на шляху променя, хоча вони, судячи з усього, насправді витримують дуже високі температури. Та цього однаково недостатньо для порушення структури загалом. Та й рано чи пізно, на місце мертвих клітин, Переходять інші одиниці. Це все органіка. Ген зацікавлено поглянув на мене. Ти це знав? Я подивився на свої руки. Вони досі злегка тремтіли. Під шкірою моїх долонь неспокійно гнулися біопластини. Я стримався з волі. Я це з'ясував під час перестрілки. Я поглянув на нього у відповідь. вкрай мука помітив, що Вардані теж на мене дивиться. Виграти це інтуїцію посланця. Сонцеструми нічого не дають, бо ми вже піддавали колонії дії, високотемпературного плазмового вогню. Вони еволюціонували так, щоб взяти над ним гору, а тепер також мають імунітет від променевої зброї. А ультравібрація? Звернувся суджія дідосунь. Вона похитала головою. Я пропустила крізь нього випробувальний заряд і нічого. На ноби середині поля резонують, але він їм не шкодить. Ефект ще менший, ніж від проміня сонцеструма. Їють лише тверді боєприпаси, задумливо сказав Гент. Так, і це вже ненадовго. Я встав, готуючись піти. Не якщо дати їм трохи часу, вони і це подолають. І це, і корозійні гранати. Треба було залишити їх на потім. Ти куди, ковачу. Бувши тобою, Генде, я попросив Баамілі підняти нас трохи вище. Дізнавшись, що не все, що їх убиває живе на землі, вони швидше за все почнуть відрощувати собі довші руки. Я, практично не розбираючи шляху, повернувся до вантажного відсіку, де, судячи з усього, Уже було вімкнено автоматичні прицільні системи кулеметів. Люк Депре стояв по іншій бік люка від своєї зброї, курив одну з роздобутих крукшенг-сигар з Індіго-Сіті та визирав на пляж за три метри під нами. На віддаленому кінці палуби сидів по-турецьки перед холодильником для трупів Дзян дзяпін Повітря було наелектризоване від спантеличеної тиші, якою особи чоловічі статі виражають скорботу. Я навелися спиною на перегородку і місно заплющив очі. У раптовій темряві за моїми повіками спалахнув зворотний відлік. Одна година 53 хвилини. Час спливав. У думках промайнула Крукшинг. Вона всміхалася, зосереджувалася на якомусь завданні, курила, билася в оргазмі, розривалася і злітала в небо. Припини. Я почув біля себе шурхіт одягу і підвів голову. Переді мною стояв Дзян. «Ковачу!» Він сів так, щоб бути на одному рівні зі мною, і почав знову. «Ковачу, мені шкода!» Вона була чудовою ве... У моїй правиці зблиснув інтерфейсний пістолет і вдарив його дулом по лобі. Він від шоку аж позадкував сів. Столи писок, Дзяне. Я місно стиснув уста і вдихну. Скажеш бляха ще слово, і я розфарбую твоїми місками люка. Я зачекав. Пістолет у моїй руці, який тримала за мене біопластина, здавалося важив із десяток кілограмів. Врешті-решт Дзян зіп'явся на ноги і залишив мене самого. Одна година п'ятдесят хвилин. Цифри запульсували у мене в голові.